Провідник зупинився на маленькому виступі під віттям високого буйного Деодара блакитного гірського кедра. Запалив багаття, дав знак побратимам сісти довкола. Порушивши довгу мовчанку, сказав, «Залишаю вас, шукачі, ждіть судженого. Далі хай вас веде карма і воля зоряних синів». Він повернувся, щоб іти, Зарислав зупинив його запитанням «Кого нам чекати, друже?» Дід кивнув у бік річки, нічого не сказавши «Що таке карма?» – припитав ярвит. «Те, що ви заслужили власним подвигом і серцем», – сказав провідник, дружно глянувши на побратимів «Те, що обійти марно, ваша доля, він вже не оглядався» І зник так хутко, ніби його і не було. Хлопці переглянулися занепокоєно, ніхто не хотів порушувати мовчання. Надто величні гори чатували довкола їх, надто урочисто співали віковічну пісню річка. Зненацька до їхнього слуху долинули звуки падаючого каміння. Хтось спускався з гори понад берегом. Хлопці насторожилися. Кущі гірської шипшини розступилися, і мандрівники побачили високу постать людини у жовто-гарячій одежині, в конічній шапці такого ж кольору. Обличчя невідомого світилося усміхом. Темні очі дивилися з-під густих брів спокійно, дружелюбно. Він приклав долоні до грудей, мовчки сів до вогню, простягнувши руки до пломеню. Дивився в танцююче багаття зосереджено, мов би, робив важливу невідкладну справу. Нарешті тихо запитав. «Хто ви? Люди з далекого краю. Де заходить сонце?» – відповів Зарислав, намагаючись правильно висловити свою думку чужою мовою. «Ми багато мандрували в чужих краях, доки прийшли сюди до найвищих гір». «Ми були в рабстві, та доля визволила нас. Ми – шукачі. Чого прагнете?» Не міняючи пози, запитав невідомий. «Живої води. Її маємо знайти уроду і лади наших зоряних пращурів. Так нам заповідано мудрими людьми нашого краю». Чоловік ворухнувся, його очі блиснули, мов жарини і згасли. Ідіть за мною, рішуче сказав він, встаючи з каменю. Побратими попрямували за новим провідником, вони вже звикли до мовчазного послуху. Стежина звивалася по такій крутизні, що дух спирало. Річка щезла десь ліворуч, довкола сіріли голі скелі. Поміж ущелинами з'явилося похмуре городище, оточене високою стіною. Довкола нього струмував глибокий потік. До вузької брами вела вимущена чорними плитами дорога, а далі міст на товстелезних ланцюгах. Ти підеш зі мною, рівним голосом сказав провідник, зиркнувши на Зарислава. Супутники твої, хай зачекають тут. Дуб хотів заперечити, та Зарислав глянув на нього осудливо, і побратим промовчав. Разом з вітрограєм сіли вони. Над потоком, а провідник із Яровитом Пройшли по мосту до брами, Щоб шумно відчинилося. Довкола не було і душі, Ні сторожі, ні тих, хто міг би відчинити. Вузькими сходами провідник вів юнака у підземелля. Де-неде в нішах сяєло примарне світло, Ніби жар у Ковальському горні. Чим нижче вони спускалися під землю, тим тривожніше ставала на душі у Зарослава. Нарешті вони війшли до великої зали, де височив бовван якоїсь богині. На шиї у неї біліло намисто з людських черепів. В одній руці вона тримала людину, в другій кривавий ніж, яким збиралася відрізати голову приреченого. Богиня танцювала, стоючи однією ногою на грудях душого юнака, його повіки були склеплені, ніби в глибокому сні. Зарислав так захопився вражаючою постаттю, що зупинився. Провідник зупинився теж скупо промовив. Калі, хто така?